Ближче головоньку, любі мій спи, Завтра ми підемо вдвох у степи, Пташка співає, там бджілка гуде, Баточко рідний далеко нас жде. Сядемо в полі, ми втрьох на межі, Баточко рідний, нам все розкажи, Де ти так довго в дорозі баривсь? Де ти так в чистім степу закуривсь? Спи, моя біла пушинка, легка, Дам я сьогодні тобі молока, Знову тече воно в грудях моїх, Пий, моя пташка, бо пити не гріх. О, полилось, потекло щоці, Пий, це малина в моїм молоці, Це ж я вишневого соку влила, Щоб моя зірка рожева була. Сил не стає, ось де лихо біда, З ким же лишишся ти, квітко бліда? Як же без мене ти будеш рости, Хто тебе стане у люди вести? В кого заснеш ти на теплім плечі? Хто тебе вкриє рядному ночі? Ні, я на муки тебе не віддам, В лісі не кину голодним вовкам, Мій ти, не бійсь, Притулися і спи, Вранці ми підем туди, у степи, Пташка співає, там джілка гуде, Батичко рідний на конику жде. Тринадцятого п'ятого тисяча другого.